Nyuszt A nyusztvadászaton szerzett tapasztalataim arra engednek következtetni, hogy egérdús években, amikor a nyuszt állandóan jól lakik, éjjeli vadászutainak fáradalmait nappal egy odvasfa belsejében aludva piheni ki. Amikor azonban a táplálékhiány vagy más kedvezőtlen körülmények az egereket majdnem teljesen kipusztítják, és alig marad egy pár példány életben, mely a faj fenntartásáról gondoskodik, akkor ez az értékes bundájú ragadozó is teljesen megváltoztatja életmódját és szokásait. Tapasztalt erdőöreim i években csak akkor voltak hajlandók velem nyusznyomot követni, ha arra határozott parancsot kaptak. Kedvetlenül taposták a friss, mély havat, és minden más vadnyomnál, mely utainkat keresztezte, arra igyekeztek rábeszélni, hogy azt kövessük mert szerintük még a rókát és az egész országrészeket bebarangoló farkast is könnyebben lehetett ilyenkor puskacső elé kapni, mint a nyusztot. A kíváncsiság azonban többször rábírta arra, hogy ezen, hosszas tapasztalatokon alapuló tanácsokat néha ne kövessen. Az eredmény vadászati szempontból minden esetben negatív volt. Ilyenfajta expedíciómat azonban soha sem kellett megbánnom, mert a nyuszt életére és szokásaira vonatkozólag annyi értékes tapasztalatot sikerült gyűjtenem, hogy azok fáradalmaimért és nélkülözéseimért mindig bőven kárpótoltak. 30-40 kilométeres üldözések alatt egyetlen egyszer sem tudtam a nyuszt fekhelyére ráakadni. Mintha ez az állat egyáltalában nem ismerne kimerültséget és fáradtságot. Az embert azt hinné, hogy azokban az ősbükkösökben, melyek folytonosság hiánybeli összefüggésben Herkules fürdővidékéről, a szúrdokszorosig és a szúrdokszorostól a Kárpátok déli lejtőin, a szorosig terjednek, folytonosan és szünet nélkül kóborol. Ez a feltevés minden esetre ellentétben van azon biológiai törvényel, hogy minden élőlénynek bizonyos időt nyugalomban kell töltenie, hogy fáradalmait kipihenje. A nyuszt is ezért minden valószínűség szerint a napnak vagy az éjszakának egy bizonyos szakaszát alvással tölti el. De inséges esztendők telén nyilván nem engedheti meg magának ezt a fényűzést, hogy reggeltől estig egy odvasfa belsejében kényelmesen elhelyezkedjék. Talán ilyenkor csak egy vastag ág mögött meghúzódva, vagy valamely fa koronájában szabad ég alatt pihen. Fél szemmel alszik, és a közeledő vadászt észreveszi, mielőtt az abba a helyzetbe jutna, hogy őt megláthassa. E tekintetben más vadállatokhoz képest ő sem képez kivételt, mert gyakran lehet tapasztalni, hogy a jó lakottsággal a gondatlanság jár együtt, míg egy bizonyos mértéket túl nem haladó koplalás és nélkülözés az állatokat fokozott éberségre és elővigyázatosságra serkenti. Hogy a nyuszt ilyenkor miből táplálkozik, arra nézve csak is a tüzetes megvizsgálása ad felvilágosítást. Míg az egérben legszegényebb években is a szürke egérszőrpamacsok arról tanúskodnak, hogy a nyuszt ezt a kis rákcsálót akkor is meg tudja keríteni, ha a legritkább állatok közé tartozik. A hosszú fekete mókus szőr sem ritka, de a bélsárban azon kívül békacsontokat is találtam. Ezért gyakran lehet tapasztalni, hogy a nyomok az erdei patokok mentén vezetnek, és azt mutatják, hogy a nyuszt valamit a vízből halászott ki. Valószínűleg ilyenkor fog meg egyet-egyet azokból a két éltőekből, melyek télen a kövek alatt dermett állapotban várják be a melegebb napok eljövetelét. Igen, ritkán találtam azonban tollakat és más olyan maradványokat, melyek arra engedtek volna következtetni, hogy egy-egy madárkát is elfogyasztott. A galagonya és a csípkerózsa bogyója azonban szemmel láthatólag egészítik ki az ő étlapját, és ezért azt hiszem, hogy a növényi táplálékot sem bírja teljesen nélkülözni. De aki azt hiszi, hogy a szép dámák vállait ékesítő nyusztprémet csak egérdús esztendőkben zsákmányoltak, nagyon téved. Az éjség által fokozott éberség ugyan megőrzi a puskavadásztól, de étvágyának mohósága annál könnyebben csalja a csapdába és a törbe. Hogy miképpen kell a csapdát elkészíteni és elhelyezni, arra nézve a titkolódzó oláoktól nem lehetett felvilágosítást kapni. Erre csak a vadonban végzett detektív munka útján bírtam rájönni. A bőrökkel kereskedő falusi kocsmárosnál tüzetesen megvizsgáltam a nyusztprémeket, és rájöttem arra, hogy azok kevés kivételtől eltekintve nem voltak sürétek által átjukasztva a csapdákban fogott nyusztok bőreit pedig a vadbőrkereskedők előtt ismeretes orvadászok mindig január közepe és március eleje között hozzák. Miután a hó mindent, ami az erdőben történik, elárul, én is embernyomok követése által igyekeztem csapdákat felfedezni, hogy a nyusztfogás titkáról leláncsom a leplet. Ha december hó folyamán, amikor a vadászati törvény másvad üldözését is megengedi, egy-egy magányos embernyomra akadtam, az gyakran naphosszat követtem, anélkül, hogy célomat elértem volna. Többnyire csempészek voltak, kik Oláországba gyufát és más apróságot vittek, onnét pedig hízott disznót hoztak, melyet tél elején, amikor a hó puha, porszerű és nem túl mély, a havasokon még át lehetett hajtani. Egyszer aztán egy nyomot követtem, amelynél azt tűnt fel nekem, hogy az illető valamit a havon hurcolhatott. Az embernyom több napos volt, ellenben aránylag friss róka és nyusznyomok haladtak ugyanabban az irányban, és valósággal kis csapást tapostak. Egy széltörés szélén egy korhatbükfa állott. A fa belsejébe vezető nyílás egy neki támasztott fával és egy odagurított hatalmas kővel volt eltorlaszolva. A kis ragadozók ezt a fát annyira körüljárták, hogy a hót a szószoros értelmében letaposták. Kíváncsiságom rávitt arra, hogy a torlaszt eltávolítsam. Megfagyott jubeleket találtam. Az Olá minden valószínűség szerint ide akarta szoktatni a nyusztokat, hogy azután a felállítandó csapdában megfogja. Magát a csapdát azonban nem bírtam megtalálni. Az embernyom különben világosan mutatta, hogy annak gazdája a jubelek eltorlaszolása után eltávozott anélkül, hogy csapdát állított volna. E század elején vidékünkön annyira elszaporodott a vaddisznó, hogy február havában, amikor minden más vadászat szünetelt, napokat töltöttem a határvidéki ősbükkösben, hol egy-egy konda követtem. Egyik erdő öröm velem volt, a másiknak pedig meghagytam, hogy a nyomunkat követve élelmiszerekkel való ellátásunkról gondoskodjék. Egy ilyen alkalommal a legfélre vidéken egy több napos embernyomra akadtam. A menetirányt, eltekintve attól, hogy a nyom már meglehetősen be volt havazva, azért sem bírtam megállapítani, mivel az az erdei vándor hóráfokat viselt, melyek friss állapotban is csak egy teljesen kerek, tölcsészerű mélyedést okoznak, melyből semmit sem lehet kiolvasni. Georgéval az egyik irányban találomra követtem a nyomot. Vagy medvevackához, vagy nyuszcsapdához fog vezetni. Ez alkalommal szerencsém volt. Egy fathuskón csapda volt felállítva. A tuskó közelében egy nagyobb madár, valószínűleg egy mátyás, felkaparta a frissen hullott havat. Síbotommal a kaparás helyét megvizsgáltam, és egy megnyúzott nyuszt testét találtam meg. A csapda tehát már eredménnyel működött. Felfedezésemből azonban egy másik következtetést is sikerült levonnom. A nyusztot még a legnagyobb téli inség idején sem eszi meg az erdőnek semmiféle ragadozója mert minden más húst az alatt a pár nap alatt, mely a nyuszt megnyúzása óta eltelt, valamely lábú vagy szárnyas húsevő megette volna. De ez a pecsenye még a kényesnek semmi tekintetben sem nevezhető mátyásnak sem kellett. A csapdát gondosan megvizsgáltam, és le is rajzoltam. A fatörzs lapja, amelyen készült, oly magasan állott a föld fölött, hogy a minden húst és csalétket megszimatoló róka semmiképpen sem juthatott oda. A jelek azonban mutatták, hogy a cínegék a csapda belsejében elhelyezett húsbocsipegettek, anélkül, hogy a nyelvet, mely a fedelet támogató pecket kifeszített helyzetben tartja, elrántották volna. A csapda nyilvánvalóan szándékkal olyan nehezen járónak volt elkészítve, hogy egy ilyen kis madárka működésbe ne hozhassa. Teljesen egészséges fatörzs volt, melyet úgy látszik a széltörtelmel magasságban. A törési felület fejszével volt lesimítva. Egy négy szegletes mélyedést az illető fejszével és vésővel vált ki. Elől az üreget egy hasítványal zárta el, melynek ékszerűen megélesített szegletei a vadászkéssel a tuskófájába vált hornyolásokba illeszkedtek. A lecsapódó fedelet egy széldeszkaszerű félgömbölyű fadarab képezte, melyet egy a közelben a szél által ledöntött súlyos kőrisfatzéből hasított le. A pecket és a nyelvet finomra hasított bocskorszíjakkal kötötte össze. A pecket tartó ív egy mogyorópálca, melynek két végét a lapjába furt lyukakba dugták. A nyomot tovább követve még tizenkét ilyen csapdát találtam. Egyikben sem volt nyuszt, de egy néhányat az óvatos rabló már körül szimatolt anélkül, hogy még rászánta volna magát arra, hogy a csalétekhez hozzájusson. Az egyik csapda becsapódott. Egy mátyás égtelen károgása és száncsapkodása elárulta, hogy ez alkalommal kíváncsiságáért és falánkságáért szabadságvesztéssel bűnhődött. Még nem lehetett régóta börtönében, mert mikor a fedelet felemeltem, károgva repült el arcom mellett, és szárnyával majdnem lecsapta a szemüvegemet. Miután a hóolvadás nem sokára felfedezésem után beállott, tapasztalataimat abban az idényben már nem értékesíthettem. De otthon a parkban, egyes tuskókon szorgalmasan gyakoroltam a csapdaállítás mesterségét, és már azt hittem, hogy ismeretlen mesteremet, csinosság és a kivitelt tökéletessége terén messze túlszárnyaltam. Sőt, az egyikben egy görényt is sikerült megfognom, melyet egy csalétekként elhelyezett verébbel csábítottam oda. dűrögéskor a csapdák helyét újra felkerestem. Alig bírtam azokra ráakadni. Az oláv minden nyomot oly ügyesen tudott eltüntetni, hogy egy-egy mohával betakartuskólapon alig lehetett észrevenni, hogy az részben ki van vájva és csapdaállításra elkészítve. Az első hó után végighurcoltam a jubeleket az erdőn. December kezdetén fel volt állítva öt csapdám. Alig vártam a két hét leteltét, hogy azokat megvizsgálhassam. Tapasztalt csapdaállítók beszédeiből ugyanis megtudtam, hogy ezeket a helyeket nem tanácsos gyakrabban felkeresni, mivel az ember a vadat túlságosan nyugtalanítaná. Első szem leúttam nagy csalódással végződött. Valaki előttem már járt, és minden csapdát szétrombolt, és a csalédket ellopta. A medve volt. Nyomomat csapdától csapdáig követte, és karmaival mindenütt kiszedte azt a pár bélcafatot, melyből legfőjebb a nyuszt volna jól. Csak akkor tudtam eredményeket elérni, amikor rájöttem arra, hogy a csapdákat csupán január vége felé szabad felszerelni, amikor a medve már téli álmát alussza. Sport szempontjából a csapda állítás semmiben sem maradt el a puskavadászat mögött. Amikor már messziről azt veszem észre, hogy a fedél lecsapódott, épp oly izgatottsággal lesem az eredményt, mintha egy zergét igyekeznék becserkészni. Mindenek előtt meggyőzöttem arról, hogy sem Mátyás, sem pedig Mókus nem tévett a csapdába. A nyuszt sajátságos, a macska dorombolására emlékeztető hangja meggyőz arról, hogy ez alkalommal jó fogást csináltam. Centiméterenként tolom a fedelet félre, és a rést egy vastag kendővel tömöm be. A nyuszt ilyen formán tömlőcének egyik sarkába szorul, hol a kendőmre mért botütésekkel le lehet bunkózni. A melegen megnyúzott prém nem utolsó trófea. Ha egy-egy ilyenfajta expedíció alkalmával vaddisznó nyomokra is ráakadtam, a nyusztfogást követő vaddisznóvadászat a sportélvezeteknek oly halmozódását jelentette, melyért minden király megirigyelhetett volna.